Свътилник. Душата. Книги от Николай Рейнов. Преводи. Мъртви ангели. Смърт. Свътилник. Николай Рейнов. За. Душата. Апокрифи. София. 1920. Книгоиздателство Стотинки. Ата. Насуфол. Неофитрилски. 30. Книги от Николай Рейнов. Богомилски легенди. Страници от Летописите на света. Второ издание. Видение из Древна България. Съказания за мир и брам. Айчаст. Книга за царете, секазания за мир и бран, втори част. Слънчеви приказки, арабски. Очите на Арабия, сънни балади. Градът, поема на тайните. Между пустинята и живота, лиричен роман. Книга на загадките, притчи и секазания. Преводи. Тъй каза за Ретустра, книга Никого, от Фридрих Нидше. Хвалба на глупостта, за Лотердамски. Е Пещера на нимфите, Езотер. Тълкуване на древните митове, отпор. На скъпата памет на приятеля Зигмундия Пшенецки, главен доверениква, обществото на Розата и Кръста, архиепископ на гностичната църква и велик майстор на свободните зидари от Варшавската Челят, загинал тия дни с дълбока почит, посветява авторът, светилника за душата, мратви ангели, когато княз Сидарта, когато отпосле нарекоха Галта Мабуда, мина през вратите на двореца, за да навлезе в улиците, Срещна шествие от людене трезви, свирачки на вина, баядери и певици. Те се радваха, както се радват безумци. Ала уния, що вървяха с княза, не видяха страшното, което виде той. Ведно едно слудуващите разпътници и пиеници вилнееше другошествие. Цели тумби от безобразни чудовища се носеха с тях, полухора, полузверове, тупантери с женски глави и с големи огнени крила, тукрокодили с глави на мъже и смазни змийски опашки. То огромни хамелеони с прозрачно тяло, стънки пръсти като грабливи пипала, скървави и глести глестинопти, сучи червени като вино, скусикално кафени като блуд, сустни отравнозелени като безумие, стънки. Изящни нозе, влюбени в пътеките на походта, тулакоми и похотливи маймуни с безсрамни движения, с поглед на ненаситна блудница, ту черноруни козли с очи на потаен злосторник, който дебне своя враг. Те вървяха редом с людете на порока, меняваха всеки миг образа си. Ставаха то прозрачни като мъгла, топлътни като скала, но не оставаха назад от честието. Людете ги не виждаха, но те бяха слени с тях, бяха сякаш окови на душата им. Тия чудовища се мъкнеха и люшкаха ведно с тях, шепнаха им безсрамни думи и безочливи помисли, подсторваха ги към престъпления и се наслаждаваха. Като чуваха тия думи от устата им и виждаха техния задрямал ум да крои кражба, измама, насилие или убийство. Те им сплитаха ръцете в нечестива прегръдка и пееха на душите им селастни песни. А зад тях се вееха, сплитаха и пилееха като мътно. Червена мъгла блудните желания на хората от честието, със острите стрели на разгневените и се впиваха в небето стръвните им викове. Тогава княз Сидарта попита хората, що бяха с него, кои са тия? И те му казаха: Да ги оставим. Тия люди живеят в отайката, а в душите им се вадят чудовища. Мигар сме тръгнали тях да гледаме. Но княз Сидарта посочи чудовищата, що се мъкнаха редом с шествието, спря се и запита отново, а какви са тия безобразни и страшни изроди, които вървят с тях? Аз виждам хора, прилични на зверове, и животни, които имат вид на хора, кои са те. Но тия, що беха с него, не можеха да видят грозните рожби на обезумялата душа, затова наведоха мълчаливо глави и рекоха в сърцето си, има наистина неща, които ние не виждаме. И когато шествието на греха отмина, Княз Сидарта рече на царедворците, казахте, че тия люди живеят в отайката. Аз видях чудовищата, които се въдят в душите им. Покажете ми сега ония, що живеят на връхта лазите, посочете ми хората, в чието души грее слънце и обитават ангели. Тогава всеки от царедворците рече в сърцето си, аз съм един от тях. Но никой не посмя да повтори с уста нова, което бе казал на саме в себе си. А княз Сидарта ги погледна един по един в очите. Видя образа на скритата им помисъл, и той образ бе подобен на зъл дух, който си слага маска на лъчезарен ангел. Маската бе мъртва, устата и кратко беха изписани с киновър, а през празните дубки светеха самохвалните очи на бяса. Скръп легна по лицето на княза, той наведе очи към земята, парече на царедворците. Видях уния, що мислят, че живеят на връх лазите, но слънцето бе залязло в душите им и техните ангели бяха мъртви. Отведете ме, мои спътници, при недоволните за да им дам като милостиня моето още по-голямо недоволство, защото видях, че доволният е стисната ръка, която не може нито да даде, нито да получи. Тигър. Голта Мабуда се отдалечи, на седмата година, откак бе начинало великото самоотричане, от дървото боди, потръгна в джунглите, защото гласът на върховния му бе подсказал пътеката, водеща към самопожертвуване за другите. Още когато се отдели от дървото, просветлението изгледа хладната сянка, що бе населил с ангели, родени от неговата чиста помисъл, и бе оживил с небесни сладкозвучия, отронени от крилата на мъдра душа. Съзерцавала седем годин образите на вечното. И тъй каза тойната ясянка. Вървете, ангели, рожби мои, светли мои синове, вървете при хората, които мислят зло, та срещнете бясовете, що раждат тяхната зла помисъл, и ги поразете. Хвъркнете, небесни сладкозвучия, алмазни пеперуди на съзерцението ми, бодри при людете. Що скърбят, потънани в неволя, да разбиете чемерните писъци на тяхното отчаяние. Идете, че да на душата ми, при моите братя, и свършете онова, което га отама, няма време да върши. А после тръгна по пътеката, що водеше в дън джунглите. Но едва се бе вдълбил в гората, и зад вековните дървета изскочи тигър и се хвърли върху отшелника. Животното бе гладно и миризмата на човешка плът го накара да повилнее. Просветлението сети острите ногти на звяра върху гърдите си и топлият на кръвожадна паст го прикува към земята. Ала веднага се упомни и си рече, защо се оплаших от животното? Нимато може да ми отнеме нещо повече от тялото? Та аз съм само тяло. Не, но животното, което обитава в мене, се оплаши от животното, гълтама, сепни се, в тебе още живее животното, а тигърът пи още по-дълбоко ногти в гърдите му и, види се... Диреше сърцето, което тупти под впитата лапа. Тогава Гаутама Буда се пробуди съвсем и ужасът го напусна. И той си втори път каза: Защо се оплаших, наистина? Та не е ли било време, когато и аз и тигърът сме били едно? И не ще ли дойде ден, когато и тигърът ще стане това, което е сега Гаутама? Нима сами аз не бях тигър, когато мезуваха, княз Сидарта. О, колко пъти съм искал и Самин аз да впия нокти в това сърце, в своето сърце! Но тия ногти никога не са били колкото трябва остри. Тък му тогава минаха над поляната, дето звярат се бореше с човека, ангелите, които бе пратил самин той да идат при хората и да убиват бесовете на всека зла помисъл. И тия ангели окръжиха своя баща, защото бяха родени от помислите на просветления и се пуснаха да го защитят, както биха защитили родни синове баща си. Тигърът ги видя, светли и заслепителни. В очите му се сбраха като в големи изпъкнали огледала руйните лъчи на крилата и одеждите им, той ослепи, сякаш огнени копия му пронизаха очите, и безсилен сви опашка, подстъпи на към гасталака. И едва, когато навлезе в услите, извърна страхливо глава, пъй изгледа отшелника, както се гледа и щупнала плячка. В голта мабуда видя блясъка в очите на звяра, в погледа му съскаше закана, и, като пое отново своя друм, пречеси. И в мене има още много плячка, още много, за разкъсване, тигърът разбра това. Де да можех и аз да се погледна сам този поглед, поне веднъж. Кандило. Самотен клас сред нива издигаше към небето главата си като златно кандило. Носеха се псалмите на малки птички, догонващи нагоре горе лъчите. Трептяха талазите на горещия въздух като сребърна куприна, която тачат невидими ръце. Те вървяха между нирите и говореха за вечността. Иисус вървеше сред дружината апостоли, които свет и дух бе вече кръстил с огън. Нивите бяха поженати, късно бе да се говори за жътва и жътвари. А все пак Иисус, унесен с поглед некъде, далеко от земната жътва, мълвеше. Класовете са зрели, жътвата е вече близо, а жътвари няма. Много са сърповете, но ръцете са малко. И 12 дванайсетте не знаеха, защо се чака жътва, когато наближава вършитба. Той говореше все те и... И на догаждаха издалеч, защо мълви, па и от тях негви ни един не разбираше ясно речта на господа. За безумни ни смята, мислеше омай Близнецът, жътва от Колемина. Нивите лежаха пред тях като морни рубини, които си почиват. За небесни жътви мълви учителят, си думаше на Уншимон Бариона, когато Йесус бе назовал камък на Царството Божие. Небесата се извисяваха над тях, пламнали от горещина, пръсцъфнали в маранята на златен полден, като изкласили жълти ниви, Що чакат страшната прегрътка на сърпа. Неговите думи лучат уриста на грешни и праведни, си рече Тихом Барзе Барзебадия, Ала лажътвата на страшния ден чака ръце на ангели, и сърповете трябва да бъдат пророчески езици, а не железни острила. Марно бе наоколо, и късият повей на хладен ветрец просъска също като невидим сърп, порязал зряла ракойка, очите на апостола се извиха в движение на покусяваща ръка, и той видя себе си между дванайсетте. Дванайсет озрели класа, които ще пожане онзи който се бе възправил среди тях и говореше за вечността. Огнен сърп ще пожане земя и небе, си помисли Филип Бартолмай, това разбира пророкът. Земя и небе ще се обърнат в зърна, които великият непознат ще сбере в своята житница. Под нозете им се видеше земята, напукана от зрялост, а над тях се виеше небето като щит, по който се изкриха огнени бръчки, сякаш по лице на старец. Юка на Анбар Зебадия вървеше най-назад. Той виждаше мислите на 12-те, които го предхождаха, и тия мисли се носеха пред погледа му като едри звезди, съчетани от блясъци на скъпоценни камъни. Те се кръжаха в небето и движението им разнасяше нечути благозвучия, благовония и потайни слова. Межа от багри лъчи, кадилни миризми, стройни песни и цветни образи се сплиташе при всяка нова помисъл. И ето, че над 12-те, които говореха за вечността, се издигна сияйният венец на безсмъртието. За каква жътва говори той? Не знам, тихо промълви най-младият апостол, но неговите думи бяха пълни с любов и към женещи, и към поженати, това не видех в мислите на никой от нас. Нашите помисли се лъчеха като звезди, а неговата мисъл бе слънце. Когато ние сринахме словата на мъдростта, безплодни образи творяхме. А когато той начена да говори, и небе и земя затрептяха в огнени тръпки, сякаш неговият глас раздвижи всичко живо, защото любов мълвеше в думите му. Те отминаха напред към бедните села, пръснати по червените хълмове, за да възвестят на нищите духом словото за Царство Небесно. А зад тях остана безкрайната пожената нива, и сред нея самотният забравен клас издигна на Зарес отново своята корона, като златно кандило, в което слънцето налива елей. Майя, в скръбните дни, кога Великият Буда, татагата в образ на човек, въплътен, за да спаси света от заблуда, седеше под дървото Боди и размисляше за пътищата на карма. За четирите велики истини и за осморния спасителен път, до слуха му долетяха сладки звуци на вина. Сякаш в затихналата вечер лек вихрец извиваше пръсти по невидими струни и разсипваше медни звънтежи, като бисерни зърна, що падат по златен щит. Песента трептеше в толкова сладки приливи, че славеите наоколо млъкнаха и се вслушаха, поточето с пресвоят цимбарен плясък, а шепотът на листата стихна, и небе и земя се вслушаха в песента на невидимите пръсти. Ионя, що бе тръгнал подрумна на съзерцение към двореца на безмълвието, наречен от древните Нирвана, с престъпки, па се озърна сепнат. Той бе минал всички изпитни, та сметна, че тая песен е глас на неговите предходници по пътя на себеотричането, стигнала до него, за да му даде сила да мине сетните крачки по върлата пътека. Затова великият татагата от рода на саките се вслуша, за да чуе, що мълви небесната песен, та да намери духът му по в нея. И до ушите му стигнаха тия думи, учителю на дарма и проповедниче на Нирвана. Цар Судодана, твой баща и питомник чака на 70 години смърта, от скръп по тебе той побеля, очите си изплака следоногова, който тръгна да си спасява душата в самотни очелия, стреперливи нози излиза всека сутрин да чака сина си, който напусна и престолонаследие и народ, за да дири се треха за душата си. Той е цар е накрай своя живот и огнената клада чака да приеме костите му, какво ще прави скръбният народ без цар и водач? Сепни се, княже Сидарта, върни се о време в капилавасто, защото душата на стохиляден народ струва пред брама повече от твоята малка душа. Чи и шепот изкуси ногата ти, за да я тласне в пътеките на позорно бягство от дълг и почит към народ и баща. Като чу тия думи, гаутама буда рече в душата си. Прав е негли е глас, що повеля не знам отде. Но той мълви неща, тоги на душата ми. Цар судода нали? Не, не знам той е човек. Престолонаследи е ли? Не, това ми е непознато. Що иска да рече песента, и, като се размисли, пред погледа на духа му се изнизеха всички дни на живота му в обратен ред, а като стигна до деня на своето раждане, припомни си всички минали въплъщения на земята, и каза си тогава, има истина в тия думи. Да, едно време аз съм бил негли княз и наследник на цар Сододана. Той е човек може да е още жив? Но княз Сидарта умре, Погина младият наследник на престола в капилавасто, аз видях с очите си, как той издъхваше още преди да стигне до дървото боди. Тея песен не говори за мене, не знам, кого лучи тя. Гласът на небесната песен бе стихнал, но при тия думи отново подигна звук и ясно заговори, вестителю на осморния път и победителю на страданието. За тебе мълви незнайният и тебе зове в обратен път. В капилава сто ти остави жена си я и сина си Рахула да въздишат по съпруг и баща, като беглец напусна ти огнището си, за да дириш ледни пътеки и върхове, по които свири студен вихър. Намери ли повече от това, което изгуби? Ти проследи пътеките на карма, знаеш ли, що чака мъж, който напуска жена и дете, за да търси лично спасение. Кретата я от колен носи вдовишки дрехи, а малтият Рахула плаче по смърта на баща си, чия ръка ще изтрие тия сълзи Върни се в своя дом, докле е рано, защото, друг ще трябва да погребва умредите от жал по тебе. Тия думи пронизаха сърцето на татагата и той бе готов да порони сълзи от разкаяние. Полуизвърнал глава назад, той бе понечил да поеме друг отново към капилавасто, когато нечия кротка ръка го спря и той се упомни. Сет не размисли дълбоко и скръбно продума. Да, едно време княз Сидарта бе женен. Той остави жена и дете, за да отиде в пустинята. Но кой е княз Сидарта? Не познавам този е човек. Той бе млад и обичаше една жена и едно дете, а сега под дървото боди стои старец, който обича с еднаква любов всички хора и всички Божии създания. Мигър за мене говори той е глас. Знам, едно време татагата бе тигър, а я судара, тигрица, сетне той бе водолас, който живее от лов на бисери, а тя, негова жена, най-после той бе княз Сидарта, а тя, Ясудара. Княгиня на капилава и съпруга на младия престолонаследник. Но ето, че Сидарта стана татагата и над него трепти звездата на божествения пратеник, а Ясодара седи в двореца и чака изчезнания княз. Нима татагата чака тя? Не. Татагата носи жълта власеница, главата му обръсната, раменете, голи. Той носи дървени сандали и просешка паничка, а княз сидарта бе облечен в злато и накичен салмази. Тя дори не би познала този отчалник без име когато не познава вече никой. Той е глас не говори за мене. И с твърди стъпки гаутама се върна под дървото боди. Тогава гласът затихна, както затихва вятър, отлетял в дънгората, а светият отшел усети отново на рамото си кротката ръка, и в душата му заговори друг глас, той сам не знаеше, дали е гласът на собствения му дух, или е гласът на брама. И тъй замълви той е потаен глас. О, татагата, носачо на мъдростта, светилниче на спасението, пратениче на любовта. Мая говореше това. Знаеш ли, коя е Майя? Ага от тама отвърна. Господи! Мигар не знам Майя. Та нали Майя е моя майка. Но гласът рече. Преди време Майя бе наистина твоя майка. Майя бе майка на Тигара, на бисероловеца и на княз Сидарта. Но Майя не е майка на татагата. Негова майка е нирвана. Гласът на Бога затихна. Както бе затихнал преди това гласът на Великата измама. Тогава Буда, озарен отгоре, провиде да издано измамата, обсебила света и рече безмолвно на себе си и на цялата вселена, заключена в душата му, Майя, великата измама, ни раждаше, кърмеше и мореше до вчера. О, мой свете, моя земя, която чакаш мене, твоето слънце, да изгрея, за да родиш билки, палми и дървета, за да добиеш животни и зверове. За да създадеш тела на люде, които моят дух ще оживи и насели, о, моя Вселено, през нашата велика юга не ще има мая. Оная, що ме бе родила, ме роди за сетен път, посем сега не ще пие вината на Майя и златистите люспи на Вселенската змия ще се стопят, защото ще се стопи всяка измама и ще изчезне всяко страдание, родено от измамата. Защо страдаше до днес човекът? Защото се мамеше. Той летеше след радостта, а радостта е къса. След нея иде дълга скръп, пиеше страст, а страстта е вино, след него жаждата расте, а се не отолява, кърмеше душата си със слава, а славата е лъжовен кърм и човек вечно гладува, ако се храни с него. Майя заседна в душата му и тъй мълвеше тяната на душа, ти си цената на всяко битие, той трупаше лична добродетел, лично познание, лични отлики и знаци, с които да блести пред другите. И Майя го покори, вие, мои люде и мое племе, не ще се храните с измами, вие ще знаете, че дъждът, вари сега и пада на отделни капки по земи, в небето е цял облак, па и след като падне, ще стане цял поток. Само в прехода от небе към земя има капки, а и горе и долу има цялост, измама е всяка мисъл за отделеността. И аз, и вие, и Брама, и светът, сме едно. Наш път е жертвата, наша победа е денят, когато ще изчезне всяка отделеност. Ето, в душата ми плаче я судара не като пнягиня, напусната от своя мъж, а като страдаща жена, която не знае, че и самият плач, и самата скръп, и самото страдание, се измама. И тетегата плаче с нея, до деня, когато я судара разбере, че спасението е в победа на отделеността, на измамата, на страданието. Дъждът ще престане скоро, мои люде, и тогава всеки ще види, че капките са станали поток. И като рече това, дъждът наистина престана. Отвъд голямата гора, пълна с постници, се изви седмоцветна зорница, като скъпоценно ветрило, с което мая мами людските очи. Но за на тагата зорницата бе мост, що води душите от сансара към нирвана, и на брама, че капките души ще станат море. И тогава той си каза, като се възправи със свет на Седем багрилъча вижда окото в това великолепно ветрило, жълт, червен, теменужен, морав, син, зелен и портукалов. А тия седем лъча са един, белият лъч, невидим за погледа, обсебен от Майя. Ето, че иде ден, когато вси багри ще се стопят и вси шарки ще изчезнат. Защото вечното слънце изгрева, а неговата светлина е бела. Великата кротост. Една нощ Мириам, която бе родила и отхранила Спасителя на Запада, видя сън. При нея дойде Иесус, носен сякаш на невидими крила от лъчи и звуци. Под него се простираха небесните поляни. Цъфнали с цветя от алмази, корунди, сафири, топази и рубини. С листа от смарагди и стръкове от червен и бял корал, а по коронките, листата и венчетата святкаха бисери като ранна на роса. Светенцата пееха от радост, че ги милва докосването на Господната нога. Над тях грееше голямо бяло слънце, и това слънце бе Иесус, синът на Мириам. Изкупителят се доближи до майката, носен на невидими ангелски крила, сякаш на светли облаци, разтапящи се лъчите. Щоб бликат от сърцето му. Когато големият бял образ дойде до Мириам, тя чу глас. При тебе идвам, майко моя, защото светът ме не позна. Мнозина ме похориха, но по моите лънити цъфти още влагата на твоята майчина целувка. Мнозина ме поругаха, но по лицето ми трепка още споменът за твоите майчини милувки. Ти също не разбра, о, майко, ти не разбра, че съм син Божи, но за коя майка синът не е, Божи син. Сърцето на Мириям се разтопи от умиление, като чутия кротки думи, и тя разтвори обятия, за да прегърне своя син. Но, когато сключи ръце, разбра, че прегръща светъл призрак и образ от лъчи. И скръбно рече тогава, рано напусна земя и земно, син е мой, рано, преди майка ти да ти се порадва. Сама ме остави, да хулят и мене твоите хулници, да поругават и мене твоите ругатели. Върни се на земи, върни се в простия градец, дето те роди с мъки майка ти и отхрани. от храни. Всичко, що бе донесъл от небето, ти го раздаде на другите, а за майка си не отдели нищо, и дори онова, що ти бях дала аз, отнесе на небето със себе си. Като промолви тия думи, Мириам видя, че цветята по небесните мурави помръкват, тревата посърва, а лъчите гаснат. И в полумрака пред нея се възправи сини и кратко, в плът, а не в призрак, но от него не излизаха лъчи, над скръбното му чело се впиваше в лоба венец от тръни, а по ръцете му взеха дълбоки кървави рани. И тогава намирям се стори, че нечи и глас и кратко тихо продума. Безумна майко, твоите думи пригвоздиха на кръст сина ти, и твоите слова го осъдиха на люти мъки. Защо изрече тия думи? Но Исус кротко погледна майка си, и тия кротост озари за миг простора около него, и невидими цевници, сантери и харфи засвириха песента на великата кротост. Небесните поляни беха съвсем помръкнали, но по тях блеснаха росните капки, не като бисер, а като сълзи. Лъчезарните облаци, що обгръщаха образа на Спасителя, бяха станали тежки, навъсени и сиви, но ето, че те протегнаха ръце, човешки ръце, за да прегърнат майката на Изкупителя. Небето бе кърваво като Назарес, и тама, небе и земя се сливаха, се възправиха три кръста, сякаш израсли от земи. В тоя миг душата на Господната майка се разтвори като кротка прегрътка и обич я изпълни. И тя чу отново гласа, що и кратко бе казал преди това ледените думи. А тоя глас мълвеше, «Ти роди син и желаеш синът и всичко свое тебе да даде, а той раздаде целия себе си на света. Не се чуди, че малко ти се падна. Виж трите кръста, що се чернеят на кръгозора, двата отстрани са кървали, защото са кръстове на човешка мъка, а третият сред тях е цъфнал, и рози се вият поклоните му, тоя кръст е Божи кръст. Върху него почива блаженството на жертвата, и там няма страдание, а велика кротост. Тогава Мириам се събуди». Пред очите и кратко блеснаха белите сводове на Ярушалимския храм, окичен за пасхалния празник. По небето прелитаха пъстри гълъби, носеше се нечия далечна песен, звънтяха оръжията на ромски войни край притвора на храма, жени и моми се връщаха от извора с дълги водоноси на рамо. Слънцето бе току-що изгряло, и белите стени на къщите отсичаха зеленината на семоковници, палми и кипариси. А там, дето се трупаше тълпата, сред храмовия двор, се възправи мъж с кротко лице и бели дрехи. Тълпата се разшава, замлъкна и се притай, за да чуе, думите на учителя. Мириам даде ухо и чу. Небето и земята ще преминат, но моите думи ще останат. Небе и земя са преходни, а словата на крутостта са вечни. Истина, истина ви казвам, няма по-голяма любов от това, да раздадеш душата си за другите. Тришна, отвъд светните хълмове на Нагара, дето се стичат от Хималаите четири буйни потока в леглото на река Чухана, сред пъстрите поляни край Капилавасто, се безбрал народът, за да чуе истините на спасението. Дълго мълви гаутама Буда за човешката заблуда и за пътищата на просветлението. Стрепети слушаха всички сбрани чистите истини, сякаш донесени от ангел из Върховните царства на Вселената, дето живее Брама среди своите нирманикаи. Просветленият разгъна четири златни покривала, които са образ на четирите свети истини, Истината за страданието, за происхода на страданието, за изтръгване на страданието и за спасителния път. И пред погледа на всички избрани се разтвориха четири ширни области от живота, и четири светила се възправиха в душите им, както сутрин се възправя слънцето на изток. Сетне Господ Буде им посочи бисерна огърлица от осем едри зърна, които нанизват осемте степени на осморната пътека, осем страмнини, що трябва да измине жадният за мир. Тия осем зърна са вяра решителност, праведно слово, праведно дело, чистота, света по мисъл, обич към самота и съзерцание. И най-после им показат десетте вериги, които трябва да снеме от себе си човекът, що поема спасителния друм, самолюбие, себелюбие, измама, съмнение, омраза, поход, обич към живота. Стремеш към небесни блаженства, самовъзхвала и гордост. Влезте в пътеката, казваше татагата на збраните, не дейте чака небесни личби и земни знамения да ви посочат деня, когато ще трябва да се отречете от досегашните заблуди. Всеки ден е ден за наченка, не дейте пропуща времето да тече безучастно край вас. Вие всеки миг умирате по-малко, и ето, че иде ден, когато ще бъдете до един мъртъвци. Тогава онзи от учениците на господа, когато Буда най-много тачеше, Ананда, запита, Учител на Вселената. Кое крепи човека към живота и кое го тегли да се преражда от живот в живот? На тия думи Татагата отговори с причата за Тришна. Когато Брама излъчи от себе си искрите, с които трябваше да насели света, те се възбунтуваха срещу него и дори някои сметнаха, че са погорни и от самия Брама. Така се роди първомсто благото чудовище, наречено Емано, което ще рече гордост. Гордостта помрачи сиянието на първородните искри и небесният господар, за да смири своите рожби. Посери ги в камъните, скалите и водата. Сетне, когато техният дълъг сън в мъртвото вещество се избистри и те, покорни на бурите, земетра са и потопа, създадоха земната кора, брама ги извлече оттам, да ги всели в билките, дърветата и палмите, за да се съединят с въздуха, лъчите и русата. Дойде ден, и смирените рожби на небесния властник опознаха милостта на своя родител, те кротко разтвориха венчета, за да погълнат въздуха, лъчите и росните капки. От тяхното семе се размножиха всички билки, дървете и палми, що растат по вселената, и те се покориха на Бога и на волята му. Ние сме накит на земята, казаха те, но нощо е накит без ръка, която кити. И без снага, която китят. Що бихме били ние, ако не бе ръката на създателя и снагата на земята, тъй се покориха те на брама и на волята му. Тогава той ги всели в тела на пеперуди, птици, риби и зверове. Дълго оживяваха първородните изкрития тела. И те добиха пъргавината на ягуара, смелостта на лава, прозорливостта на орела, кръшността на змията, търпението на камилата. Но те бяха едно и, като населяваха телата на животните, не се различаваха помежду си, те бяха искри на един и същ пламък, капки на едно и също море. За да ги раздели, Брама ги посели в тела на човеци. И те наченаха да живеят, ала за човека животът не е лесна работа, Мнозина от тях не можеха да понасят страданието и се лишаваха сами от живот. Тогава небесният Господар прати ангела на живота, за да обвърже сърцата на хората, че да обикнат живота. И ангелът на живота слезе. Той посея в душите на хората семето на Тришна, което ще рече воля към живот. Тришна поникна в човека и така се роди най-гиздавото цвете. Негово стъбло е танха, страста, обрасла с миризлив мъх, който се превръща в бодли. Кога закрепне? Негов корен е ведана, чувството. Що смуча от земята и сладост и горчилка, за да ги притваря в багри, звуци и благовония. Та да ослажда душата на човека, а него в цвят е опадана, привързаността към живота, чиято миризма опойва в силюдски души. Танха, мои синове, крепи човека към живота, измамната страст, хилядоглавата желба, магиосницата Танха нуди човека да живее и да желае живот. Но Танха е само стрък. Ведана, мой чеда, кара човека да се преражда от живот в живот. Променливото чувство, хилядолуката змия на познанието, чаровната харфа на душата, Ведана нуди човека да се преражда и да желая прераждане. Ала Ведана е само корен. Опадана, мой рожби, нуди човека да се мами, че животът е истинност, и да желая постигане на истинност. Но животът е лъжа. Заскувания към живота всичко съществува, всичко изглежда, че съществува, а всъщност... Нищо не съществува, защото е образ, измама, отраз, видение, лъжа. Тришна прави това. Но да не бе Тришна, човек не би понесъл огромното бреме на живота. Когато бегават Муни, което значи благословеният мъдрец, свърши своето слово за Тришна, учениците се развълнуваха. Некои наченаха да се питат, кое е истина, има ли истина, де е истината. Некои пък останаха поразени от неочакваните думи на причата и не знаеха, що да кажат. От всички най-развълнуван бе Ананда, когато просветленият най-много обичаше. След като общото вълнение затихна и шепотът уредя, Ананда запита господа, О, Дърмараджа, царю на закона, къде да търсим спасение от тришна? Къде да се устремим, да да надвием измамата на онова, що изглежда, че съществува? Тогава за тагата рече, само едно скривалище има, нирвана се казва то. Тришна води човека по безводни друмове и очите гледат ледни водоскоци, а гърлото не може да пи и не никога от тях. Няма насита в сансара, а сансара е цял свят, цялата ги сдава лъжа на битието. Когато закопне е душата по спасение от измамата, нирвана е близо до човека. И тогава оня, що е страдал, побеждава жаждата за личен живот, поема осморния път и подарява вси плодове на далата си богу. Той не живее за себе, а за Бога, за людете, за вси същества, с които става едно. Тъй човек стига емокша, а емокша има два лика, единият се зове свобода, а другият – блаженство. Когато двата лика на емокша и едничкият лик на човека престанат да бъдат три, а станат едно, човек встъпва в нирвана. За такъв няма смърт, защото няма раждане. От сам битието и отвъд битието всички духове си подават ръце – за да участвуват в неговата радост, която е и радост на Вселената, че се е родил нов Архат. Ако той се роди след това, доброволно ще се роди, защото жертвува блаженството си, за да избави другите от страдание. Така бодисатва става Будда, а Спасеният – Спасител. Зад него е небето, което той остаря, пред него е земята, пълна с гореста на човека, мъчен от заблуда и незнаене, а в сърцето му е нирвана, която обръчва небе и земя. Тъй се ражда Архатът, Вечен пръстен на възврата, змия на посвещението, нейната опашка е в устата и кратко, свещен кръг на битието, което излиза от себе си, за да се върне в себе си. Като свърши словото за победата, гаутама Буда погледна нагоре. И тогава мислите на всички избрани се излъчиха към небето, като светли многоцветни снопове от алмазна пшеница, и там, горе, дето се спрял погледът на благословения, се яви ангел и с кротка ръка прибра жертвата, принесена Богу от хилядите, които Спасителят бе извел на лъчезарната пътека, Карма. В онова време, когато някогашният Сидарта стигне Емахабоди, което значи Върховно Озарение, и прие името Буда Озареният, той се запъти към земите, що бе оставил, за да възвести на заблудените новата пътека. Той тръгна да проповедва измамата на земно и небесно, и да разкрива правдата на духовното. Той стигна той в страната Емагада, в престолния град Раджа Гриха, дето царуваше Сара. По царска повеля, татагата биде посрещнат с тръбни звукове, и голямо шествие излезе вън от столнината да го причака. 12 слона с позлатени зъби бяха изведени като дар на оногова, който идваше за пръв път да проповядва в Гриха. Цар Бимбисара се бе зарадвал, че между толкова градове на Индустангалта Мабуда бе избрал неговата столнина за начало на своята проповед. Освен това, цар Бимбисара бе обрекал на учителя голямата бамбукова гора велувана, през която протичат пет потока и в която има толкова пещери, колкото ученици вървяха след Буда. Но когато озареният влезе в града, той накара тръбачите да млъкнат, изпрати слоновете назад в двореца и каза на царя, че не само той, татагата, но и който и да било от неговите ученици. Не ще приеме никакъв дар, по-голям от шепа ориз или къс хляб, що може да побере просешката паничка. Цар сара се натъжи, като чу това. Той настоя, учителят да приеме в дар поне гората велувана дето ще може най-спокойно да получава народа и да живее с учениците си. Но татъката му каза, че и да получава там и да живее с учелници или ученици, не може да нарече гората своя, защото цялата земя е Божия и никой не трябва да нарича свой дори оняка земя, на който стои. След това Белажението отиде в гората Велувана, която наричат още гора на бамбуците, и начена да проповядва на цар, Чухадари, Брамани и народ учението за възмездието, назовано в свещените книги Закон за карма. Неговото слово бе толкова живо и властно, че не само си хора от града и украйнините, а ми и си добри и лоши духове, деви, асури, прети и бути, се стекоха да слушат. Когато Гаутама свърши великото слово за карма, щото си посял, това ще поженеш, ти си в този живот облик на онова, що си вършил, желал и мислил в миналия живот, и народът начена да се разотива. А край господа се стълпиха учениците, да го разпитват за туи, за онуи, един от най-старите учелници. Белокосият Будабикшу приближи до мадреца и му прошепна, че цар Бимбейсара желае да го запита нещо насаме. След като Буда свърши своята беседа с учениците, наброй 70 души, и ги разпрати по проповед, той се отдели от събраните и отиде при царя. Бимбейсара чакаше просветление в тихата палмова градина зад чертозите на двореца, дето мълчанието се чупеше само от пръсъка на висок водоскок. А сянката се разбиваше от многоцветните крила на светозарни пеперуди. Там бе седнал цар Бимбисера, Сеамин, роб или дворец, замислен и посърнал. Когато Сугата Съта, което ще рече щастливият учител, влезе в градината, царят падна ничком пред него, целу на пясъка, по който бяха минели сандалите му, и, като се възправи, рече, Господи, позволи и мене, недостоен цар, да вляза в пътеката. А Галтама буда отвърна. Светата осморна пътека е Дром Божи, и никому не може да се възбрани да встъпи в нея. Цар и Роб са братя в друма на спасението, който остави всичко свое и нарече себе си, чужд, него ще приемат уния, които са пазачи на тайнствата. Стани, цар сара, и разкажи на своя брат, що мъчи душата ти. Тогава царят на Емага да се изправи, седна, под от отляво на буда и смуден глас начена. Грях ще ти изповядам, Господи. Стар съм, възрастни синове и дъщери съм изучвал, от кое посети слабост мишчите ми. А пък нечиста поход ме разтърсва от време на време. Явява ми се на съне и наяве жена млада, с невидяна гиздост, кръшна и с поглед като светкавица. На съне ме блазни, тук като русалка, тук като мома, родена от облак или от морски талас, тук като зряла жена, която виждам сред непозната гора. А наяве ми се привижда, дето и да отида, той призрак облича плата на моите най-обледни рубини, на свирачките и хороиграчките, дори на някоя от моите дъщери. Късам се от безсилен гняв срещу Самин себе, Махам лудо с ръце, дано махна образа, бягам в най-потолни места, дано го избегна, но той ме гони, се неотлъчен от мене, се мой, сякаш от мене роден. Заседнал в душата ми, враг на моята помисъл и воля, нито светите песни към боговете, записани уведите, можаха да ме спасят, нито размислите по чистите слова на опанишадите смогнаха да ме отърват. И е мантри четох, и жертви принасях, и възливах пред изгрев сома пред образите на вси богове и богини. Нищо ме не спаси. Като се мъчех толкова люто, бурна радост изпълни душата ми, щом чух, че озареният е напуснал дървото на Емахабоди, за да начене проповед. И аз пратих тутък си пратеници, да те доведат в царството, що е дал брама на моята слава ръка да оправя, да не би да отминеш нашите места и да се отправиш другаде. А днес, като чух първото ти слово, още по-голяма радост кипна в мене. Защото разбрах, че виждаш в людските души и знаеш да лекуваш духовни недъзи. Знам, че друг не би ме изличил, и хваля Бога за голямата милост, що ми е отредил, да те видя и тебе първом да се изповядам. Аз свърших, на тия думи благословението твърна, цар Беймбейсара, виждам злочестината ти. Днес че учението за карма, ще поженеш това, що си посел. Вси беди, невори и страдания, които теглим през живота, са последица на минали деяния, пожелания или мисли. Който е някога оставил богатство на своите наследници, или е раздавал милостиня на бедни, или пък е давал, без да дири възмездие, кога се роди, ще бъде заможен, охолен и богат. Който е крал или убивал с ръката си, ще се роди без рък, защото не е знаел, че ръката му е дадена да работи и да прави добро с нея, а не, да се лени и да върши зло. Който е живял в разпътица и блуд, ще се роди безплоден. Който е лъгал, ще се роди ням. Но това е последица и вериги, що си човек-саминкове, а не е наказание от Бога, Брама не наказва, човек-самин себе си наказва, за да се научи, та да не повтаря грешките против Емахадарма, Великия Закон. Досещаш ли се, цар сара, отщо се ражда в тебе тоя съблазнителен образ? Ти си го никога създал, и днес той те гони. Помниш ли, кога си го създал? Цар Беймбейсара се всуе по да си спомни. Нищо си не спомням, рече той. Тогава Сакия Муни каза, едно време, преди много хиляди години, ти живееше в земята на Атлантите, която свещените предания зоват Червена Земя. Ти беше жрец на едно малко племе, което делеше честа и почета на праведниците, защото в дългата бран между войните на Белия Венец и Беранниците на Черния Венец това племе помага до край на чистите борци, що бранеха града на Златните двери от нашествие на зли магиосници. Борците на червения венец бяха силни в знахарство, магия и вълшебство, те бяха зли вещери. За зло на людите и за облага на себе си те боравеха с духовете на природните стихии, с потайните сили на небе и земя и с големите знания, що бяха получили от тайновеците срещу клетва, да ги не използуват за зло. Но те престъпиха клетвата и Бог ги призова да се разкаят. Но никой се не разкая от тях. Опора на доброто и чистотата бе тогава градът на златните двери. И те нападнаха стените му, за да избият си маги на добродетелта, що се бяха събрали там, за да запазят от поквара тайното учение и служителите му. Три пъти напираха враговете с все сила, три пъти бидоха отблъснати. А на четвъртия път решиха да нападнат столнината на Белия венец най-мощната сила, която живее в недрата на естеството. Оная сила, с която вишно твори, а шива разрушава. Белите маги разбраха това, но се не решиха да се защитят със същата сила, защото знаеха добре, че гибел виси нато ногова, който дръзне да сложи тая сила като щит над себе си, или да я насочи като стрела против другиго. го, тая страшна сила не е дадена ни за напад, ни за лична защита. Но беранниците на червения венец не придиряха много, те сбеха потоци от тая сила, развиха в мощни вихрушки нейните вълни и разсипаха града. Некои бели маги смогнаха о време да се укрият или да напуснат града по подземни дромове. Други паднаха мратви. Трети бидоха пленени. Един от тия пленници бе и ти, цар Ти отиде волю-неволю с тях, в града на червения венец, дето те държаха 90 деня. И там ти се промени. Не може да устои крехката ти душа на техните съблазни, Таето, че и ти начена да се вестяваш в бесовските сборища, дето черните маги извикваха спъклено заклеване призраци на женска хубост. Обличаха ги в плът и се насищаха с тях. Ти също извика един призрак, извика духа на богиня Лакшми, девственицата, защитница на брака, обичта и семейното огнище. Богинята се разгневи на тебе и ти не може да постигнеш образа и кратко, но вместо него бесовете ти пратиха призрака на една разпътница, ти бе накрачка от греха, да не бе една небесна ръка. Ти щеше да погинеш ведно с черните, на които бе станал другар. За тебе се застъпи пред гнева на богинята Белият владика на смелостта и подвига, който бе тогава цар на Белия венец. Той ти помогна помогнал време да се упомниш и да прокълнеш часа, когато си пръв път влязъл в бясопско сборище. И сетне, когато Брама наказа с потоп черните маги, та цялата червена земя погина в Данокяна, ти бе между ония, що се спасиха на навръх една висока планина. Та изгреши ти, и сега трябва да изкупиш греха си. Поради това... Че тогава не устоя на съблазънта и за злоупотреби дърбите си, ти се роди сега лишен от какви го тайни сили. Ти нямаш сила да си спомниш дори онова, що си преживял в миналото. Но тъй като твоите заслуги пред защитниците на белия венец бяха големи, ти биде закрилян от зли навеки и бдителите на доброто и чистотата ти помогнаха да се защитиш от всяка нечист, която налиташе връх тебе. Но деянието, царю, си е деяние, пожалбата е пожелба, а помисълта помисъл. Ти тогава не умърси плътта си в сливане с въплътения призрак, ала душата си умърси, като го пожела и извика. За това същият призрак, що си създал тогава с бурна помисъл и магична дума, сега те гони, не бой се от него, бе им бей Сара. Той е просто образ на твоята лична помисъл, той не ще ти повреди, нито ще може да те оскверни, винаги, кога те нападне, срещни гостия думи, махни се от мене, бесе, комуто се амин дарих живот, и не се отчаивай, ако те на другия ден сподири пак, втори път го прокуди, накрай той ще се махне. И, като тръгна към стълповете, що извеждаха из градината, Секия му ни добави: Човек с време става това, което мисли. Не се чуди, че ти е дошло да се бориш с бесове. Начени да мислиш за Бога, за безкрайната злочестина на людете, за светлия път на спасението, за безкрайната Божия обич и за великата жертва на Брама, и твоята помисъл ще роди ангели. Те ще разкъсат си бесове, които влачиш от миналото си. Не бой се, Беймбейсара, Бог е в тебе. И когато стъпките на Спасителя откънтяха вече отвъд стълповете, а жълтата му власеница се изгуби в синката на сводовете, царят на Раджагриха стана и погледна пред себе си. Там, отдето бе минал Гаутама Буда. По пътеката, беха коленичили един до друг ангели, които с поглед изпращаха от миналия светец. Смърт. Тогава лумна пламък, а мощен и величествен глас произнесе тия думи. Ето оня, който караше земята да се тресе, а царствата да се разклащат. Е, П, Б, Тайното учение, Трети, Девет, Зъб Десет. Когато Шимон Бен Йокай, посветен от Раби Бенълки в учението за Меркаба и в тайните на Кабала, сиреч преданието, опозна издан от Тайното учение и научи пътищата, по които човек влиза в общение със Словото. Той видя, че животът му е в опасност. Много бяха уния, що мразеха праведниците а още повече, людете, що го неха посветените. Той се не оплаши за себе си, а за съдбата на тайното учение, което не знаеше, дали ще може да предаде на сигурно ухо. За това напусна света, отдалечи се на 70 деня път от големия град и се засели в една пещера сред пустинята, далече от приятели и врагове. Там Шимон Бен Йокай преживя 12 години. През тия дълги дни, защото светът е нощ за човека, а пустинята, ден, той се съзерцаваше божите начала. Проявени в Емаас Меркаба, делото на колесницата, и Ема е Берешит, делото на творбата. Той видя, как от невидимото едно излиза видимото единствено, което се умножава, за да се яват началните замисли, наречени в тайното учение, небесна челет, видя след това, как тия замисли слизат надолу. Развиват се навън, към видимото, вкаменяват се, отново се разтапят и пак се вкаменяват. Така се ображда Бог, потънал в видимото, и неговите граници създават света светлината, животните, билките и звездите. Отплачен от света, съзерцателят следеше по тайния живот на Вселената, тъй стигна той на четвъртата година от своето учелничество до най-дълбоките тайни на Бог, човек и природа, и тогава написа на пергаментен свитък прочутата книга на блясъка, наречена «Зухар». Штимон Бен Йокай живе 4 години в пълна самота, но справо бе казал някога Раби Бен Киба, дето е свеща, Натам се устремяват и вещериците. И ето, че в края на четвъртата година от голямото осамотение учениците на Шимона Бен Юкай намериха своя учител и се поселиха в пещерите на пустинята, около него, защото животът бе жестока мъка, а пък уния, що гонят тайновеците, се бяха умножили. И учениците отидоха при своя учител. Един от тях му рече, Раби, ние останахме без слънце цели 4 години. душата ни не може вече да търпи е мрачина. За това дойдохме при тебе. И когато учениците поживяха при Шимона, той ги просвети по Божите пътища. Той им разказа за потайната, неизразима същина на същините, що не може да се постигне, определи или ограничи, тя е непостижна за човешкия дух и посветеният е нарича Айн, което значи нищо или безкрайност. Той знае за нея само това, че съществува. После им каза, че същината поражда първите същини, като се стяга и ограничава себе си за да излъчи от сама себе тия същини и да им отдели простор за творчество и битие. Тъй се разкланят 32-та пътя на премъдростта, означени с 10 цифри и 22 букви. 10 цифри са 10 кълба, в които кипи божественият живот, а 22 букви са 22 имена Божии. Сет не им предаде тайната на тия кълба и на тия Божии имена, както са изложени още от древност по тайното учение на патриарха Брахама. Наречено Сефериецира, което ще каже означение на творението, най-големи тайни крият десетте числа, названи Сефироти, Кетер или Венец, Хокема или Мъдрост, Бина или Разум, Хесет или Милост, която някой наричат Гедула или Великодушие, Гебура или Крепост, Дин или Съд, назван от други Пахът или Правда, Тиферет или Хубост, Нецах или Тържество, Ход или Величие, Есот или Основа и емалхут или Царство. Тия 10 числа се още зоват 10 ръце или 10 езика, защото носят ключовете на всяко творчество, пророчество и лекуване, те образуват облика на небесния човек. Наречена Дам Кадмон, та за това всяка сефира отговаря на някоя част от тялото, над която властвува, работи и създава, па и над една част от Вселената. Над един от пътищата към съветост и над едно от десетте кълба, пълни с Божествен живот. Тъй, кетер наричат челу на небесния човек, Хокема. Дясно око, бина, ляво, хесет, дясна ръка, дин, лява, тиферет, град, нецах, дясно бедро, ход, ляво, есот, десен крак, а емалхот, ляв. Цялата вселена е като изполински човек, и десетте сефироти са десет части от тялото му, под властта на всяка сефира живее по един народ, по един ангел, по едно слънце, всеки човек, всяка билка, всеки камък и всяко животно се намират под властта на някоя сефира. Когато учениците опознаха тия тайни, Раби Шимон ги посвети един по един във върховните тайнства, но той даде всеки му само толкова, колкото можеше да погълне с разума сърцето и волята си, за това трябваше да ги посветява един по един, а не в купон. Тъй като в мишна е казано, не се излага делото на началата пред два мина, а делото на колесницата, дори пред едного, освен, ако е добил вече собствена мъдрост за това. И тогава учелниците разбраха тайните на горния божествен свят, наречен Ацилут, Сияние, дето обитава същината на Бога, и на трите по-долни свята, дето живее проявата на Бога, светът на творческите замисли и на чистите духове, наречен Брия, Творба, светът на душите и живите същества, наречен Яцира, Създание, и накрай светът на веществените твари, на телесните същества, и на всичко видимо, наречен Асия, Направа. Тия три свята са включени един в друг и се пропиват един друг, но човешкото око може да види само света на Асия, защото другите два долни свята са недостъпни за погледа му, додето не стигне съвършенството на ангелите, а горният божествен свет е невидим дори и за самите ангели. На седмата година, от как бяха дошли учениците при Шимона, и на единайсетата, от как бе начинало неговото пусничество, съзерцателят видя че посветените са достойни да влязат в беседа с духовете на умрелите праведници, с ангелите, а не кои, дори с Бога. И тогава им каза, човек не трябва да бъде задълго самотен, Затова и напускаме света, за да можем да встъпим в беседа и дружна работа с живите, мъртвите и ангелите. В света на сиянията почиват непостижимите начала, те се развиват надолу и техните прояви начеват битие, съществуване и творчество в трите по-долни свята, за да добием върховна премъдрост, ние трябва постепенно да се издигаме от свят в свят, додето стигнем върховния свят на сиянията. Ангелите, които обитават света на творбите, приемат в душата си потока на първите начала направо от извора им, сиреч, от върховния свят, стават съседи на Бога и разливат надолу, по останалите светове. Водата на живота. Затова се и наричат ангелите Келим, улей на Бога. За да стигнем света на сиянията, ще трябва да минем по обратния друм на тия потоци. Като плуваме срещу течението, от делтата към извора, тъй ще стигнем най-първо до света на творбите, населен от ангели, а сетне, с тях на помощ, ще докоснем границата на върховния божествен свят. За да мине този стремен път, Бог е вложил в човека три начала Нефеш, страдател на душа, Руах, деятел на душа, и Нешама, безсмъртен дух, редом тия три, у него живее същина, що е породила трите начала. Яхида, безименна същина, която го прави едно с Бога. Най-първо трябва човек да постигне очистване на плътта си с пост, въздържане и духовен подриг, така се очиства и страдателната му душа. Неговите чувства и желания се покоряват на волята му и страстите се пресушават от корен, тогава той добива дар да познава хората отдалеко, да разбира думите им и да им помага с желба и помисъл. Като създава духове, що напътва към тях, за да им помогнат, когато тия духове си свършат работата. Връщат се при него, защото са дял от мисълта му и ръце на душата му. Така човек влиза в беседа и задружна работа с всички хора, колкото и да са далеко от него. Сетне и дерет на деятелната душа, която се очиства чрез търпелива духовна работа и добродетели. Волята на човека се устремява към света на зиждителните сили и влиза в единение с тях. За да станат свои на душата му си тайни на природата, си закони на естеството, всички пътища на Божията промисъл и си опори на духовния растеж. Тогава праведникът получава дар да вижда образа на отминалите люди, умрели за света, напуснали смъртното тяло, отишли отвъд за да изкупват греховете си или да участвуват в небесните блаженства, додето, ред изново да вземат плът и да се родя на земи. На уния, що страдат между тях, той помага, като ги напътва и озарява погледа на душата им, като им разбуля заблудата и ги учи да се не боят от страшните образи, що гледат пред себе. Защото тия грозни чудовища са творби на човешката помисъл и по жълба. те са одежди на страста и създания на злосторството. А на уния, що са стигнали небето, пречистени от греховните деяния на миналия живот, озареният разкрива славата на духа и в светли видения въплатява онова, което ще се случи с тях, когато се отделят от преходната измама на личното. Тъй става праведникът мост на живи към починали, същинска небесна дъга, що съединява тъмното от съм със светлозарното отвъд. Подир това в човека почва да работи безсмъртният дух и светликът на Нешама Гуврахлита. Чрез огнени съзерцания той обхваща цял свят и прозира вредом ръката на Божите синове, създали всичко видимо и невидимо. Той добива супорит духовен подвиг скъпата дарба да вижда властниците на Деветте Небесни царства и техните воинства. Той съзерцава чистите ликове на Емихаеля, Габриеля, Самайля, Анаеля, Рафаеля, Заракеля, Орифиеля, Уриеля и Ехудиима. Той вижда светлите воинства на Керубимите, Серафимите, Престорите, Началата, Властите, Сирите, Господствата, Архангелите и Ангелите. За Неговия поглед няма тайна под небесата, Той гледа с мъдър взор, как духовете на естеството движат звездите, Луната и Земята в техния начертан път, как смучат от земисокове. За да хранят стъблото и листата на всяка билка, как багрят сумела ръкавенчето на цветето и му наливат благовоние, как претварят камъните, заровени подземи, фалмази, рубини и смарагди, като им дават било ведроста на прозирна капка, било червенината на летен заник, било зеленината на дълбоко море. От него се не укриват духовете, що карат птицата да разперва крила и поддържате във въздуха тялото и кратко, за далеки, нито тия, които хвърлят на размерни скокове водата на водопадите и карат потока да тече към морето. Нито пък уния, що пълнят огъня, червени и светлооки, с пламенни ръце и малнини езици, палави и пъргави, носачи на топлик и врагове на водните си роднини. Той вижда, как най-сръчните духове, стайни около човека, причакват трепета на мисълта му, простират ръце към неговата помисъл, отливат я в багрени образи. Дават и кратко език да говори, пее, славослови или кълне, надъхват я с благоухание или зловоние, и я далеко отпращат в простора, към оногова, за когото е човек помислил в този миг. И когато съзерцателят разбере всичко, що става в естеството, не му се разкриват тайните на кръговрата, Хилгул. Той вижда владиците на възмездието, раждането и смърта, които справедни ръце дават всеки му онова, що е заслужил. Вижда духовете, които бдят над всички хора, на оня, който в миналия си живот е помагал на другите, те отправят сега помощници, човека, който е клеветил некога те сега създават още в майчините не драням, а оногова, който не е жалил нищо свое. За да подкрепе другите, те обсипват си блага, имоти и добрини. Те насочват стъпките на убиеца към стрелата на оня, когато е някога убил, за да получи отплата от ръката на своята жертва. Те ръководят кръговрата и според онова, което е сторил човек в предишния си живот, отсъждат, де да се роди сега, с какви дарби да бъде снабден, кои родители да създадат плътта му, колко години да живее на земята. Съзерцателят узнава великите пратеници, що водят всеки народ, помагат му, бранят го и се застъпват за съдбините му. Той беседва с чистите жители на небесата и с духовен поглед стига дори до прага на Божия свет, царството на сиянията, Ацилут. Тогава за него изчезва всичко видимо, облечено в образ, внедрената в дън духа му безименна същина, Ехида, го свързва неправо с бащата на светлините, и за него нема време, простор, делба. Той влиза в вечността, дето всичко е едно а това едно е в него. Те изтекоха 12 години, от бе напуснал Шимон бен Юкай света. Накрай 12-та година го чакаше смъртта. И една вечер, след като людите, които бе посветил в тайните на кабалата, си отидоха в пещерите, Шимон влезе в дън пещерата си и се свих единия и кратко кът. Над него канарите се беха пропукали през тия 12 години и през каменните разселени се виждаха звездите. Старецът насочи поглед нагоре, за да види засетен път при живе бедите светилници на Бога. Тогава му се стори, че една едра звезда пада, като тежък алмаз, изронен от невидима река. И той си рече в душата, падна звездата на Шимона, Бог ме вика при себе си. Ала не бе доизмълвил още тия думи, когато пещерата се изпълни с сияние, сякаш огромна звезда светеше пред пещерата. Шимон Бен Йокай си затвори очите, защото не можеше да гледа толкова голямо сияние. И тогава му мина през ума, ето, Бог е проводил знамение на мене, посника, за да знам, че след смъртта си ще вляза в вечното сияние. Но в този миг се чу глас, сякаш глас от звездата, и е глас мълвеше, че кой си ти, за да те вика Бог при себе си? Кой си, та се надяваш да влезеш в сиянието му? Не си ли, прах? Ти научи от корен тайното учение, а, види се, най-главното не си разбрал, че ти не съществуваш. Като чу това, Шимон Бен Йокай отвори очи и видя пред себе си голям змей, подобен на Левиятана. От него излизаха бели пламъци, а по люспите на тялото му бяха написани салмази и бисер съдбините на цял свят. Като каза думите, змеят почна да се издига нагоре, сиянието му отслабна и пред очите на Шимона се просна отново нощта, по черно отпреди. И той си рече, сгреших, Господи! Такой съм аз, че да падат зарад мене звезди. Нима мога да създам звезда, че мигар душата ми е светило, и мракът на разкаянието му отвои мрака наоколо. В тоя миг се пробудиха някой от учениците му и се запитаха сънни, защо ли е толкова тъмно. Нима Шимон не е вече умрял. И трима-четирима от тях се запътиха към пещерата на учителя си. Но колкото тъмна бе нощта, толкова сияйна бе извътре пещерата. В къта, дето бе умрял учелникът, светеха големи алмазни светилници. Пещерата бе пълна със светлозарни ангели. Небесни звуци пълнеха цялата украйнина, а над пещерата грееше огромна звезда. Учениците не дръзнаха да влязат в пещерата. Те паднаха ничком на камъните, пред хода, и те останаха до заранта. А малко пред зори се събудиха и другите постници и се запътиха да навестят учителя си. Когато излязоха из пещерите, погледът им замръзна от почуда. Те видеха над голямата пещера, в която живееше Шимон Бен Йокай, Огромен светлозарен змей, който носи в ръце тялото на отшелника и се възнася с него към небето, а всички хора от околните места си рекоха тоя ден, днес се съмна много рано, нирвана, нека почнем да живеем честито ние, които нямаме нищо. Нека почнем да се храним с радост и да пием блаженство, както правят боговете. Сълтанипата, оставете лутането по блясъците на сансара, о, заблудени братя. Сансара мами мъдрия също тъй. Както мами и сляпата Камила, Вивека се зове онова, що ни недостига, разпознаване се нарича то. Мадрецът е подобен на сляпа Камила, която не може да поеме друм без водач, и него мамят блясъци, звуци на вина и медни кръгове, и него тегли сансара в златната си мрежа, защото, зърнели морето на едното и се огледа в него, казва, аз съм, вместо да рече, то е. В него живее още треската на битието и дори кога си казва, аз съм онова, и смята че разпирява себе си по всички тръпки на Вселената, той се люшка в насладата на Сансара и живее изкушение. И тогава в него крета сляпата камила, що не може без водач. Де е пътят, що води навън от тия джунгли, мои заблудени братя? Ето пътя, когато измамата се разбие в сърцето, тя се разбива и пред очите, човек начева да живее праведно, защото мрежата на Сансара е мрежа от страсти, нейните брънки са желания. Тежките уловни топчета са привързаност. Додето съзерцателят казва, «Мое, той лъжи и света и себе си, додето вика, «Виждам, мами и людете и душата си, додето молви, съм». Той само покорно повтаря думите на сансара. А отрежа от себе си свилената връв, що го свързва о голямата измама на отделното, човек начева да не греши, живее без желание и без привързаност, ето, че той начева да повтаря и на себе и на другите суровите слава на истината, Аникча, Дука, Аната, Сиреч – Нищо не е трайно, всичко е лъжа и скръп. И тия слова прекъсват за него дългата верига на прераждането. Той се изправя пред нирвана. Тъй каза белаженият Джина, което ще рече победителят, когато го запитаха сбраните за пътя към блаженството. Там бе и постникът нагасена, слязал от планината, за да напълни паничката си с ориз. Но всички слушаха Буда. Никой се не обърна към просещия ученик и той си отиде от града с празна паничка. На път към планината на Гасена се размисли по това, що бе чул от непознатия постник, който проповядваше в селото, и той си рече, «Наистина, аз не напълних тоя ден своята паничка с и днес ще гладувам, но за това душата ми се нахрани с мъдрост». Върховно озарение речеше в думите на оня постник, когато по зоват победител на Сансара. «Радост пълни душата ми, людете ме дори не видяха, че протягам ръка за милостиня, защото душите им тъкмо тогава събираха милостиня». Върховен имотник ще да е тоя мъдрец, щом раздава на людете шепи скъпоценни камъни. Не е ли по-добре да слушаш светец, нежели да угаждаш на Божек? Да, тия люде сториха добре. И, като се оплаши, да не би в дън душата му да кипне недоволство, че се го оставили тоя ден гладен, нагасена се спря в котловината, наведе глава и погледна в себе си, душата му бе тиха и кротка, нищо не бе накърнило светото величие на доскоро чутите слова. И... Като се усети примирен с всичко живо, постникът се бавно извърна към четирите краища на света и промолви с молитвен шепот. Аум! Мир на всичко живо! Блаженство на всичко живо! Пробода на всичко живо! Единение на всички същества! А сетне по песъчлива пътека, що катошеше между едри бодливи кактоси, дребни жълти цветя и напукани сиви канари. Едва когато стигна половината на своя път, нагасена почувства глад. Той не бе ял три дена, но живото вълнение, що пробуди в душата му словото на татагата, бе укрутило алканието на плътта. Ала колкото и покорна да бе станалата я плът, тя искаше да живее. Нега се наусети, че му премалява от слабост, той се отби край пътя, свино и седна. Тогава по пътя се показа някакъв човек в черни одежди, изглеждаше, че е браман, който отива към храма в планината. Движенията му бяха модни и тържествени, лицето му здраво и със светъл цвят а снагата му, стройна, изправена и горда. Той стигна до Нагасена и спря стъпки, искаше, види се, да каже нещо. Нагасена стана, защото пред него стоеше браман. Човекът с черните одежди рече, Ти днес остана гладен, брате мой, ела в планината, при мене. Там ще бъдеш сит. Нагасена тръгна с него, но душата му бе плаха и той не смееше да го запита, кой е и да отива. В гордия ход на Брамана и в тежките му покровителствени думи той видя нещо, което се не нрави на отшелниците. Но плата го тласкаше след непознатия почти на сила, и той виждаше, че слабе, че скоро ще падне изнурен и се гневеше на себе си, че още не може да покори снагата си напълно. Когато стигнаха до първите кедри, с които начеваше гората, Браманът видя, че другарят му е два крета. Седни, рече му той, да си почини. Ти днес дълбо слуша Занирвана. Но никой от сведовниците на Гаутама Буда се не сети, че край него един отшелник премалява от глад. Всеки търсеше спасението си, затова се никой не помъчи да те спаси от властта на изгладнялата снага. Щом се ободриш, аз ще те заведа в храма, за да се нахраниш. Наистина, не мога ти обещая Нирвана, ала всичко, което иска твоят глад, ти ще намериш там. Нага се надолови, че браманат не говори дружелюбно за проповедника. Той му възрази кротко, както възразяваше всеки му, с когото се не съгласяваше. Ако синът на Брама желае да урони величието на Оногова, когато зоват татагата, аз не съм съгласен с него. Наистина, плътта ми днес остана гладна, но душата ми се нахрани, в неговите думи аз намерих рядка полука. Той апостник мълвеше като озарен, а не като книжник. Браманът посочи надолу, дето се гушеше селото в скристите пъзви край свещената река, и рече размерно и спокойно. Все едно ми е, що мислиш за него ти и уния там. Па, като се опря ожезала си, добави, толкова люде се бяха се днес да говорят за милосърдие и за път към Нирвана, а пък ни един си не спомни за най-дребното милосърдие и за първия дълг на човека, да нахрани своя гладен брат. Може би, ти видя, как учениците на тоя проповедник шетаха народа и пълнеха паницата му с отбрано рис, а твоята паничка никой дори не се гледа. Не можеше ли оня, когато зоват всякия симха, сиреч са да издигне глас и да рече, братя, гладен има среди нас. Един очелник не е три деня хапнал зърно Рноорис, прегледайте го, но той гледаше, види се, само своята паница. Нагасена се смути, като чутия думи. В словото на непознатия звучеше презрение към постника, когато по зовяха, спасител на света, и учител на Дарма и Нирвана. Той не рече нищо, само си наведе отново главата и почака да се избистри душата му. Но тревогата растеше, в него се бореше кротостта с дълга да защити името на великия светец. А пред него стоеше браминат, сякаш жива сянка на полицението и клеветата, и му не даваше да се упомни. Стиснат в тежките облаци на е черна мисъл, постникът се преви от от страдание. И когато човекът с черните одежди го поткани да отидат в храма, нага се на се бавно възправи и тръсна рамене. Сякаш се насили да смъкне невидимото бреме, но не може. Той чувствуваше, че трябва да каже нещо, за да не поступи като роб, недостоен за учелие. и той рече, чул съм, че най-страшна е карма на клеветата. Клеветникът се ражда в другия живот ням и лишен от разум, защото е грешил с помисъл и език. Ако синът на Брама знае, що говори, моят път не е с него, Браманът го съжали с поглед и каза, всеки си Орисията урисията звътъка и основата, що си е наснувал. Да знаеше, кой стои пред тебе, Мигър би говорил тъй. Та да не мислиш, че знаеш Дарма похарно от Оногова, който е бил Гуру, наставник, дори на Сакия Муни. Остани тогава тука, на край гората и мриот от глад. Аз бях глъжен да ти дам, щото мога, но дава ли се на стисната ръка. Ти ми предрече най-зловещата участ, отсъдена за човека, без да помислиш, дали съм я заслужил, това ли научи днес от словата на учителя. Ти потъпка дори светлата кротост, която живееше до сега в душата ти, за да защитиш едно когато не знаеш, и да нападнеш други го, когато не познаваш. Като чутия думи, нега се насълпомни, не в душата му се роди мъка и голямо страдание, той се вгледа в лицето на брамина и разбра, че го е дълбоко наскърбил. Тогава му рече със сълзи на очи, нека ме прости синът на брама, аз го наскърбих и с това се показах недостоен за добрината, която желаеше да ми направи. Слаб съм в разпознаване, слаб съм в прозиране, слаб съм в пътищата, що водят от душа до душа. Ето, когато те оскърбих, аз забравих, че сме едно с тебе, Изумих, че, като говоря против клеветата, негли самин клеветя, изпуснах от очи, че твоите страдания ще легнат и върху мене, защото и ти, и аз, и татагата, сме едно. И той добави със слаб глас, защото бе съвсем изнурен от страдание. О, защо не дойде татагата да ми каже? че устата ми изричат лъжа, за да защитят истината. Но като рече това, черната сянка се махна пред очите му, бремето изчезна от душата му и той отвори просветлени очи. Той седеше пред своята пещера, а пред него стоеше великият гаутама Буда, учителят на Нирвана и Дарма, когато народът зувеше тагата. В дълбоките светли очи на господа грееше небесна усмивка, над него се издигаше лазурен храм от многоцветни лъчи, създаден от съзерцание и молитви. Авсиянието на лъчезарния му образ се топяха тежките черти на планината, сякаш цената земя бе пренесена върху небето. Гоутама Мабуда протегна ръка към изнорения отшелник. Нега се навидя в ръката на господа своята паничка, пълна с ориз. Съдържание, сатъра.